دی مسالکه اهل <متزل> سنت والجماعت وايي چې قیامت ورځ باندې به وزن الاعمال خامخا کی وزن د اعمالو به کیږي فاما من تقلت موازينه فهو فيشه الراضيه واما من خفت موازينه فامه عاديه وما درا كما هي نار الله دیکه دی مسالکه دا خبره کوي چې وزن الاعمال مش او معتزله ده زنده پاره دو خبري کوي وي وزن الاعمال زك نيشتكي لان الاعمال اعراض زك تي اعمال اغ اعراض او اعراض کی ذا وجدت پتلاشه کو چي موجود شي ختم شي دغه کې عدم ممکن نه ده دغه اعاده ممکن نه ده ايس جسي نلري صدقه نلري او کچر تا او ما چې چه اعراض سکیگی وی تللے کیگی یا موجود شی نو وزن عبس پی عبس ذکره چه اللہ سبحانهو و تا دا اول نتر آخر پوری دا هر شي معلومات تی نو بیادا وزن د عمال سلیتی چک احل سنت جماعت وینا وزن دا عمال و حق دی دغا آیات شریف سکر کئی دغا رنگی وال وزن و جو ما ازین الحق وزن پا دغا ورز بحقی دی با ستاویل کئی موتا دل دانسی پا دی نصوصو کی راغلی بلا نصوصو کی مسلا دا وزن و اعمال ایتا چکا مشکال لگی دلی اغدا چه اعمال اعراض دی اعمال اراض دي او اعراض کو بس ختمي دي داغي تل کې دل ممکن نه دي نو داغي جواب دي چي يا بخو الله تعالی ام دق اعراض او تل د چا وی لچد اراضه ټول نا ممکن نه ولې درجه حرارت دا دایس انټیګریټ معنی کې کنه معنی نه دي او دتو بی حرات تللے کی گئی کن تللے کی گئی گرمی تللے کی گئی کن تللے دا ټول اعراض دا تللے کی دا ممکن دی ناممکن ندی دی تلل بلکی دا تشیری ممکن او بیلکی رب و غواریا خودا نه ممکن جوڑائی خودا خبر پیت بار دا نفسی سات سرم ممکن ندار دوائم جواب داری چې دغه اعمال تبع الله تعالی جوسي ور کی جوسي دغه اعمال تبع الله تعالی کی, کی او بیا به هغه جوسي او تللی شي او بد عملونه تووبه جوسي ور کولې کی یاغه به تللی کی درهم سورته دا دارار چ الله تعالی په هغه شخص او دغه سړی دلیل سړی بتللی کیږي دلیل ور باندې هغه حدیث مبارک دی چې یو کس پر ډیر لحین سمین او پیر پیرخس پر راوشي او پچا وړي کی دترلې په او چا وړي کی بکی او د الله تعالی وړاندې په اندازې د یو بروزی او د ماشه حیثت بېم نوي ماشه نه بام سپکی او زم قربان دې دا چې په مسعوده جل الله تعالی نو یو زړه پاس خطا چې کله خطا ندای پونډه مبارکه کارشه صحابه او pore خواندل ویلا دمر نارای نارې پندې رسول کریم صلی الله وسلم فرمایي دې pore مخان دې لا پسته دې میزان کې ډېری ترنه پونډې دې دا پندې دا پتلا دمیزان که دیر درنی دینو دا دینم دا معلومی که چه آشخاص پتل لے کی گئی نو دا عملون پخپلم تل لے کی گئی یا دیتا با جوسی ورکلو شو با تل او یا درم صورت چې چه دا اشخاص تا عاملین با تل لے کی گئی دا عاملین با تل لے کی دا خبره چې الله پا علم که دا نو بیا خو دا تلال عابستی نو د دې ته نه جواب که زموږ ذهن کې ته نه دا جواب راځي خدای تعالی په علم کې مشيي نو هغه د اسباب او دایرې تراول کچته ابسیت نو د پرشتي بیار انسانانو سره وليدي او زداوی مجر الله تعالی دا انسانان چې پیدا کا هغه ټیم کې به بس روستو یعنی دای دا کرام کاتبین هغه لیکل او د اعمال او غیره د وزن لازم بالله بیا پس چې کدا د الله په کې د ارشو نو یو شیدا الله تعالی په علم کې را تاګ دا دلیل په دی خبره نه وی چې دا غیره لپاره دی الته یو قانون دی او اسباب دي اختیار نکړی شي دا د منافق به سره سره منافقه نه لري چې ځان دچکه خدای جواب نمخ کې او خبره زین کې دی چ <تصفيق> آیا افعال د الله تعالی معلل بالاغراض دي او کمعلل بالاغراض نه دي الله فاعل لغراضین دی کنه نه دي اناد یو غرض پوهه یو کار کوي کنه کوي نو اهله سنت والجماعت وايي چې افعال د الله معلل بالاغراض نه دي افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي یعنی ان الله فاعل کی او فعل کوي نو لغراضین یو فعل نه دي که فال دلهطله معل بهله را شي او لطلا فیل ل غځین شي نو ل تنقص کې سیم خی ذااتې ته حاله اوعتقد د سالهکنې دطال باتونونهفل بیا به لطراب په اعتبار د نفسې ذات سره په غیر دغ غرض نهغ به تنقیسه شي یعنی کمال بالاه را چې کله دغ غرض پ شو شي کاغ نه کېږ بیا به ې شي تنقیس نو دغه تنقیس نه د بس کېدل د فارا دی وايي افعال د الله معلل بالا اغراض او یا اه افعال د الله تعالی معلل بالا او مصالح پکې شته او معلل بالا اغراض ندي نو چې افعال د الله تعالی معلل بالا اغراض شنو اللهابا به ته لی چې ولی ته نو د ولی خبرې بیاغ سران نشکولی زکا فال دالله معلل بله غراز ولوزن و وزن حقون دام حق دی دا دا بی قولی تعالی وزن, وزن و حق ولوزن و یوم ایزین الحق ده ولوزن و مبتده یوم ایزین مستقر ده و خبر کائنون ده دا, دا حق ده صفت دا وزن دی ولوزن و وزن وزن, وزن حق یوم ایزین یعنی کائنون یوم ایزین فدغا بکاین په تاور ازمان والوزن یوم عین الحق وزن دسی وزن چې حق وزن د وزن موصوف الحق په صفت موصوف سره صفت مبتدا یوم عین د دې لپاره خبر ذات مستقر کاینن سره تعلق ساتي دا ور خبره او دا څنګه ده کده حق موږ خبر کو دسی موږ نشو کولی چې والوزن یوم عین الحق الوزن مبتدا یوم عین ظرف مستقر الحق خبر د وزن ولم ديال تک حق مع رب اللام دې نو بیا خدای افاده د حصر د حق کې توازن کې سمات دی دا غو وزن په دغه اورس کې حق نورو کې حق نه دې اندل تک را یا معنا یې دارا چې وزن په دغه اورس کې حق او باطل نه دې وزن په دغه اورس کې سره او باطل نه دې سر زمونږ څخه هیڅ خودی سره دے وزن حقه بہ دے قیامت پرج واقع کی کہ زمن خبر ادا را کہ وزن حقہ با دے قیامت پرج معنی واقع کی دا زمن مقصد دے او بیا گد آیات مقصد صرف ہنداشی کہ وزن پدغ اور حق دے او باطل نہ رہی سرکار نشی زمن کاردار کہ وزن حقہ پدغ اور کی نو دکم شلہ طرح کروندست کلام شیر نو عقبہ نہ معلوم نشی پا تغذیر کا حق تمن خبر و اوی چا سوال والمیزان میزان عبارت ده دغه نک پیینده لسی په پی دې سره مقادیر دا معلوم مقادیر دا معلوم یا یک دا معلوم اقل قاصر دې دې ادراک ته کیفیت ده دینا اقل قاصر دې دې ادراک ته کیفیت ده دینا سوال داره چې په بل دې کې حنوز اول موازین لقش یا من خفت موازین و جمعره نو دا اختلافه یو را جمع و ل ذکر کیږي کی دا یو څه لبد مختلف ټول کار پیټامین کوي دا یو څه لبد مختلف ټول کار په یو وخت کې کوي نو د دې د وژنه څنګه ذکر شوخ نه انکار کول له موه تا ځلا اوسه کار عمل لري فاراض اول ممکن انه اعاده نديو ک امکان يا ادو ک نه لم ممکن انه ده وزن ولان انه هاو بدر درجه معلوم دي دلتا لان وزن دي عباستے جواب داره ک واری سیری بهدی شریف کی کتاب دو اعمالو اغه کی هی الاتی توزنو ده و ځان کې یا ولول جو سیور کې ګور یا خدای اعمال په خپل تلل کې یا کتللې شي جو سیب او تهر کې شي اعمالو ته تلل کې یا دا شنو شهر کتابونه کې چې له ګله شي صحيفه و تلل شي او یا هغه عاملين تلل کې کتب د قال هي الاغراض اللہ... کیږي په فرایش کال اچ کال نشکه پتق دې تسلیم ده کېدل د افعال د الله تعالی چې معلل بلا اغرازی جناول خمانم نچل افعال د الله معلل بلا اغرازی او کما نمنو لعل فی الوزن په وزن کې وي او حکمت لا نطلع عليها چې موږ طارق خبردار زمیت دا آو... لازم په حکمت خلا یوجب العبص سا... اغه واجب وی او زمنگ په علم کې حکمت معلوم لري نو کزمنگ په علم کې حکمت معلوم نشي دا دلالت نه کوي با په ابزیت باندې دا الله مولي یاره زخواه مچوب الله حکمتونه دی پر یوازمه دا غدار چې د طلا د عدالت د سوت ژوندل تک مشاهده کیږي دا علمي باري الته مظاهره وشي د ټولو خلقو ته چا چې نه مننن آیته وشي زمادار د قدرت ته واجب الوجود مظاهره وشي درې مدار چې پدی کې با اغه عدالت او ظاهر بشی تبدیلته که مساله ده عدل اپاینصاف بانی مبنی دا او بنا مساله دا چ خلق بداوچ یرا دا زمون سره ظلم شو جمع جهنم ته لاړو یا شو نو مطلب دا ټول قسم خبره با مسترد شیادہ وختات خارشی ظاهری بشی نو رها حکمتونی دی والكتاب كتاب اجلیکه شی په دې کې طاعت او عبادت او معصیه هم د دې معصیه دا براول لیکي مؤمنانو ته ور بکې شی مؤمنانو ته یو دې دا ور بکې مومنین مومنانو مؤمنانو ته بی ایمانه په خل او خو په خلاف شنو او کاترام او گسلو شنو او ده شاگان نہ وہ دا خبر ام حقرا والکتاب حق کتاب حق دے لقول تعالی وانا قوید یومل قامت من براو با صدر عام دپارق قامت قرزمانی کتاب چابا بس ما خخور پروتی بس دے بھیوینی ادا فصف یحدا من سامن یسیرام وعر شو اگتا کتاب په خيله اسوار به شوهد سره بحساب یې چیرو حساب یې اسیر وي سهل حسته سموناقشی مناقشی په کې تني سموناقشی په او د دې مقابل کې هغه حساب عسیر دی هغه دی ته وایي کې موناقشی او مناقشه عبادت ته د استفتاء نه مناقشه عبادت ته رجانا دا پوس کې وایي نوอัลتا شخاتا الله تعالی وی وایي نو بس بیا بیا غرت او سکوت کمه صانبت ذکر د حساب نه هردا اللهم د فرسوال نه سوال دار له څنګه چې کتاب حق دغه څنګه حسابم صریح حق نو دی وی حساب ذکر نه کا اگر کا دام دا اهل حق اصول نه اکتفان بالکتاب د اکتفای پچاس را او کړه زکه کتاب د حساب د پاره یې کنه زکه کتاب د چا د پاره د حساب د پاره نو ذکر د حساب تکر نه کړ انکار کړله معتزله و زامن د وجر ام نظام په مقالې باطل ديدا قالې باطل کې چان نه واه واست او الجواب ما مر جواب هغه چې مخکې تیر شینی اول جواب در جپان دل نه معلل بلا اغراض ني او کو ما نه معلل بلا اغراض نو بیا کې دې شي او حکمت چې په راه حکمت باندې منګه پوي نه او زمونږ ادم علم په حکمت باندې د لارېت په ادم حکمت باندې باندې باندې د لارېت و اصل حق والسلام حق دي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فرمای ان الله الله تعالی ين المؤمن الله با نذيكي مؤمن فذاوي عليه كنافه کی به دی الله تعالی پدما نه خپل حفظا دا حفظ توالیکی کی خلقی او خالق کی نه فلمری ای فی حفظه وحمایته دا قصد په حفظ کی راځه په سر حمایت کی را. او نو اصل کی د توالیکی کی کناپ قربان خپل حفظ قربان کی را. زکچه سان دا خدا اله پار نشته کنه طرفون نشته دا په معنی دا چا سره دی سر د حفظ سره او پټ به کې فایقول الله تعالی بو توی اتارفو زم منکذا ایدہ گناہ ته معلومه را زمن زم منکذا دا, دا گناہ معلومه را فایقول دی بو انا مع ربی یا ربا ولینا حتا قرر بی ذنوبی فخر طول گناونو باندې با واه یکارو کی ورااده بو ګری پک پنک کی ګمان بو کی دا رویت په معنا د سن د سن بو کی پنک دی ان قد شو دا بستی ہلاک شد ینا اللہ تعالی بدا گناہوں دے ما پردہ چولی والے کا پتہ بنی دنیا بہانہ کو ما ہا ددی تا د پرال یوم نندازی کتاب د حسنات اور کفار منافقین نے پنا دی بملا رسل خلقت د ٹول خلک اڑان دی وا آواز شاؤ را الذين كذبوا على ربهم علال اخلقتی کذبوا که زبو Para be darogwailo Para be darogwailo Para be darogwail maqsadam dare che di ba khpal nisbatuna kol adiyani ba talo ta batil u deenu no ta ba khpal nisbat ta no batil deenu no ta che nisbat sho batil no deenu no sog mu'taref aw qail shi da de matlab ke da rab da rojan kala az billah wal hawd haqna hawza dam haq de la اے ای پیغمبر اے کینن من تعالی درکړی دې څه حق کاوسار د کاوسار ډیره او تفسیر قرطبی تقریبا د 14 معنی غانې کړي دې کاوسار د 10 معنی غانې کړي 10 14 معنی غانې او قاضی به ضاوی وای چې من تعالی درکړی دې او کاوسار د کاوسار نامرات قران دې د مراد گرد نبت دیره کوسر نم مراد اتباع دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داته نم مراد از سوک چې حوز کوسر کوسر بیلے کی گی اغا حوز تا کوسر چې کی گی چاہتا اغا حوز محشر کې بای او رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماید او ای حوزی زما حوز دا پاندازہ دا سیر دا یوی میاشتی او بای او از میاست کایون سیر ترکیږي نو دومره وځي یعنی حدیثو کې دا لري چې مسافت تحاس په مقام دا, دا باندې زید چونی وی دی یوی میاشت نو را حدیثم په دې کې راغلي مختلف لیکن د ټول حدیثو دایي بنیادی مقصد دا لري چې دا بو وق دیر واسعت بل لري ډیر سبل لري واسعت بل لري نوئی اندازی دیویمی اشتره تک دی زوایاه و سوا زوایاه برابر دی یعنی مربع او شکل لی ما اوہو عبید او بای عبید تا کس پینی دی عبید مانی یعنی شدت بیعز دیوارکی شدت بیعز دیوارکی نو ما اوہو عبید ما اوہو دلته دی دلتا مولانا تا بی سریلی دو ای کی ترجیح ور پیسے ور به حدیث شریف کې مسلک ده به حدیث شریف ندافتل کېږي مسلک د کوفیانو راجح ده انا مثلا مولانا دارا چې د دا بسریانو په لسان د رنگونو نشمته نا بیل ناراضي د رنگونو نشه ناراضي اوب حدیث شریف کې اوب ذکر دی او اسمت تفیل له د رنگ نارغلن پتاو لګي دا چې مسلک د کوفیانو اولاره نه مسلک ده چانه د بسریانو زکه چې هغه بسریان ځلا صد عربو خبري ذکر د عربو غری کوي په عربو کې بیا د عربو خبری دي کار کوي او په خلاف ته دی نه چې د شریف شریتهې مویت دی نو د لاون او د رنګورو اسم تغیل <سؤال> رایله کدل ته چې ابز راغللی منلهونده پهونه ې حاط یااب د د مک نه وکیزانان اوواده کو اکثرې د من نجوم داسمان د ست نه چا چې اوس کلل من ح دی نه نه فله یزاد بیا به سره د د تهګې کږي <clears throat> مولانا نه په دیما یو سوال سوالدارې چې چایاته اوس کل یا سره تې کېږي نه نو سره یو سړی چېت تهګې کېږي دا خو یو نقصان دی که نه سړی چې نه و کې کېږي نو دا خبره ل که بعد د خبره ده خبره ده یو س چېت تهې کېږي نو داېعممت دیکه زحمت دی جواب داې چې د ب نه ته کې کېږي سوور کې په سر ک پورې من نه تهې کېږي دی مداره چې دا دواړو سره تګې کېږي نه خ داروس چې کم بیا دوب ک نو دا به بطورې لزت کې دا بهطورې لته پهطورې مت خو زما ځین کې دا را ځي چې سری سګ کېږي نولیسطته وي بطورې تنغمهته خخواله ش کېږي چې اوړی هغې ته اعي که نه نو داله خبره تیک ته چې د به نه تګې کېږي مقصد هغه محشر کې به دی نه تګې کېږي سخته مشکله ګران او ور پدې کې ونه کې دا مطلب دا دا دی نه چې بیا د سره څنګه کې نه دا څه مسله نه خو به هر همدوم را مسله ده چې دی چې احادیث پدې کې ډېر زیات دي کله چې آیا دغه تقریبا نه د تواتور ترتیبي له احادیث دي تواثر ترتیبي دي اوه